Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi wa maqaatu. Engkang sanget kula hormati niki wonten Habib Ahmad Al Hafsi, wonten Habib Cintan, Habib Mustofa, dan para habaib, para ulama, Bapak khusus Mbah Kawulo Haji Idris Abdul Hamid. E niki langsungan mawon niki walu kalimat niki. Nikiri bukti nakulah nu cucu yang baik dikongkon genurut. Ini, ini tolong diapresiasi bawah ini benar-benar anak yang taat. Maslini buat ni nonton guna gelar alim alimah ciplir di go kongkonan nonton mawon dok. Gayaannya dok tiang menyebut alim alimah tapi ke kongkonan nonton mawon. Tapi ini kita buat ni nopo-nopo niki ulo sangat senang ke Habib Jintan Ulo beberapa kali mengikuti pengajian beliau di Langitan Majlis Muasola di Senayan baru ini diterimu wajah sama beliau. Yang saya sampaikan di sini ini paling pokok adalah bahwa sejarah orang-orang yang meninggal, ini saya baru kampanye besar-besaran. Ini terserah yang sedang hidup. Jadi kalau cucu-cucu Mbah Umar, Mbah Abdul saya ini termasuk zuriatnya Mbah Umar karena itu buyut saya. Buyut saya itu Mbah saya kandung namanya Fatimah punya bapak kalau dicatetan ditulis Abdul Kholik tapi lama-lama namanya itu Idris itu bin Umar. Umar adalah punya istri namanya Maimunah itu mbaknya Mbah Faidowi. Terus termasuk cucunya Mbah Faidowi ada yang dapat Habib Mustafa ya. Bahuser ya. Mantunya Bahuser. Kira-kira sepuh mana Habib dengan saya pernah nyak? Sepuh jenengan ya? Ya, oh, Pak Lek ya. Iya iya sudah sudah. Dengan Habib saja saya sudah takut apa-apa lagi. Iya iya. Habib dan Pak Lek ini. Gelarnya dua ini punya mbah keren. Eh, begini ya. Jadi kalau dalam tradisi Arab saya berkali-kali eh, mengingatkan sekali ada istilah kama tasharrafa Muhammadin Adnan. Jadi orang itu enggak tahu Adnan itu siapa, tapi barokahnya Rasulullah SAW orang akan nyari-nyari Adnan itu siapa karena punya cucu, punya zuriat yang bernama Nabi Muhammad SAW Saya yakin orang Pasuruan kebanyakan enggak tahu Bah Umar iki gara-gara Mbah Hamid, orang nyari-nyari Mbah -nyari Hamid itu anaknya siapa, mbahnya siapa, sampai orang Pasuruan datang ke sini tabarruk dengan mbah-mbahnya Mbah Hamid Pasuruan. Andaikan Mbah Hamid itu udah alim, di Pasuruan itu ngegeng, itu orang enggak akan cari bapaknya itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada mbah-mbah enggak -mbah di khali, mesti salah putune ngoten mawon iku sing paling penting. Dan saya dididik oleh mbah saya Mbah Fatimah karena Mbah Fatimah itu sepupu dengan Mbah Hamid, dulu di serumah di sini itu kata bapak Fatimah saya ingin ngalim, ingin jadi wali saya hafal dibak dan berjanji Jaya saya itu mulai kecil itu menghafalkan dibak dan berjanji karena itu prasyarat jadi wali <laughs> tapi lama-lama dibak dan berjanji sekarang dibaca sebagian orang yang karena profesi sebagian orang macam-macam, tapi itu tetap baik tetap baik saya punya pengalaman ketika mengkaji tafsir, karena itu sesuatu yang saya bidangi saya tekuni kenapa Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudiya walah Nasronnya, Ibrahim itu bukan Yahudi bukan Nasron karena secara lahir diantara duriahnya ada yang bernama Yahuda bin Yakub bin Isaac bin Ibrahim dan yang jalur ini jalur Yahuda ini memaklumatkan bahawa mbah-bahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi Nasroni karena sama-sama orang Zerusalem, orang Nazaret juga mengatakan Ibrahim itu Nasroni kalau saja tidak datang seorang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memaklumatkan diri bahawa Ibrahim adalah Hanifam muslim tapi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi itu ada sedikit problem lalu dia anaknya siapa? karena dia hidup di Mekah tentu orang Arab bilangnya dia bukan beliau hidup di Mekah itu orang jahiliyah akhirnya ditunjukkan oleh Allah bahwa Muhammad adalah cucu dari Nabi Ibrahim buktinya Ibrahim pernah di Mekah fihi ayatum bayinatum makomu Ibrahim bukti lagi ada Sa'i di situ sejarah Siti Hajar nyari air sampai tujuh kali setelah itu terlacak bahwa Muhammad jadi Nabi itu sah karena minjuryati ibrahim nah di sini kearifan berjanji beliau menghentikan wa ba'du fa'akul wa muhammad bin Abdullah bin Abdul muttaliki wasmu shayibatul hamdil kumidat khisuluhus saniyah karena berjanji ingin memaklumatkan bahwa Nabi Muhammad jadi Nabi itu sah karena babahnya juga seorang nabi maka disebut wa'adna billa robbin idza zabil ulu bin nasafiah ila zabih ismaila nisbatuhu wa mun jadi dengan demikian status ketauhidan ibrahim sebagai bapak tauhid karena dimaklumatkan oleh cucunya yaitu rasulullah SAW alaihi wasallam ibrahim andaik kan tidak ada nabi muhammad maka rujukan status ibrahim hanya merujuk yang dari jalur yahuda bin yaqub bin ishaq bin ibrahim anda kan tidak ada Muhammad Pasuruan cucu-cucu yang alim, nanti merujuk cucu yang tidak alim. Nah itu belajar isoprimbon, isoperdu, kunan. Terus Wang mikir, ikhij dukan baik ya mesti dukun dengan orang lain. Yang nampak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat berpadat makna untuk mawidoh yang ketiga, tausiah yang ketiga. Oleh Fadilatul Syekh Al-Muhtaram Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Jindan bin Nufel bin Salim Jindan Dari Tangerang, Banten Kepada beliau dipersilakan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran Labas, labas Lalu sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayidina wa habibina Rasulillah sayidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahum ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita hadir di dalam haul Al-Allamah uh, Kiyai Haji Abdullah Umar yang ke-77 dan masyayikh dari Lassam sini, mudah-mudahan Allah SWT mengangkat derajat mereka dan Allah SWT menggembirakan mereka di dalam barzakh mereka berkat majlis kita yang mulia ini dan Allah taala insyaallah memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar Al-Marhumah, Mughfurullah, Kiyai Haji Abdullah bin Umar, Amin, Ya Rabbal Alamin Ketahuilah bahawasanya al ilmu rahimun baina ahlih ilmu itu adalah hubungan seperti hubungan keluarga kekerabatan di antara para ulama walaupun enggak saling kenal atau mungkin enggak pernah berjumpa akan tetapi yang menghubungkan mereka satu sama lain adalah ilmu tersebut sebagaimana para nabi-nabi yang terdahulu kadzar ruslu bani allati Tariguhum wahidatun fiddhati Begitu juga para Rasul yang dikenal Banu'allati Yang mana mereka itu Walaupun lahir dari rahim yang berbeda-beda Akan tetapi sumber mereka adalah satu Dan ketahuilah Bahawasanya mereka Para ulama dari umatnya Nabi Besar Muhammad SAW Yang dahulu dipuji oleh Rasulullah SAW bahwasanya Ulama umati keambiyai Bani Israel Ulama umatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel Memiliki fungsi untuk tejdid, memperbaharui, menguatkan daripada ajaran nabi-nabi mereka tersebut e, Disebutkan bahawasanya abul Hasan Asyadzili di dalam ru'yah beliau dalam mimpi beliau sebagaimana diisyaratkan oleh uh, Imamul Haddad di dalam Ainiyah wa Sayyid Ahmad bin Zan al-Habshi di dalam syarah Ainiyah begitu juga disebutkan oleh para ulama tentang mimpinya abul Hasan Asyadzili beliau bermimpi tatkala di Masjidil Haram eh, beliau tertidur kemudian bermimpi dan mimpi tersebut Siapa yang bisa mengingkari mimpi orang lain? Mimpin silakan orang mau bermimpi, ya haknya dia bermimpi. Apalagi apalagi mimpinya kaum salihin yang merupakan juzuk, mencitau arba'in juzan menanubuah, yang merupakan bagian daripada 46 bagian kenabian. Di dalam mimpi Abu Hasan ash-Shadi'li, beliau bermimpi seolah-olah beliau ada di Masjidil Aqsa dan di Masjidil aqsa berkumpul para Nabi-Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW dan di situ terjadi dialog antara Nabi Musa, Nabi Isa bersama Nabi Muhammad SAW mereka bertanya Nabi Musa dan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah eh, Inna kegulta fi hadithik engkau pernah berkata di dalam ucapanmu, ulama ummati ka'ambiyah Bani Israel, ulama ummatku bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah sekarang kita ini adalah Rasulnya nabi Bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kita punya kaitan, engkau mengatakan ulama ummatmu bagaikan nabi-nabi Bani Israel, coba tunjukkan kepada saya. Siapa gerangan ulama tersebut yang engkau bilang seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel? Maka Nabi Muhammad mengatakan betul ada orangnya. Kemudian Nabi mengatakan aina Abu Hamid Al-Ghazali? Di mana Abu Hamid Al-Ghazali? Datang Abu Hamid Al-Ghazali menyalami Rasulullah. Kemudian berkata ini dia orangnya kata Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Musa bertanya dalam mimpinya Syadzili ini. Masmuki ya Imam, siapa gerangan namamu wahai Imam? Maka dijawab oleh Al Imam Al-Ghazali ismi Anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali Atusi. Itu nama saya Nabi Musa berkata, wahai imam Saya tanya nama kamu Kenapa kamu sebut nama kamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama nisbatmu Saya tidak tanya itu semua, saya cuma tanya nama kamu Nama kamu Muhammad, jawab Muhammad Tidak perlu sebut kakekmu siapa, nisbatmu kepada siapa adab. Apakah ini merupakan bagian dari adab menjawab lebih daripada apa yang ditanyakan maka Sayyidina Ghazali bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, ujibul kalim am at-adab saya jawab uh, ucapannya kalim, yakni Sayyidina Musa atau at-adab taslim kepada Nabi Musa bersikap adab, Nabi bilang ajibhu, jawab maka Sayyidina Ghazali berkata, ya kalimullah ya Sayyidina Musa engkau ketika ditanya oleh Allah taala wama tilka biyaminika ya musa apa yang engkau pegang dengan tangan kananmu wahai musa engkau jawab apa iya asaya atawakkau 'alaiha wa ahush biha 'ala ghanami walya fiha ma'arib ini tongkatku bersandar dengannya gembala kambing dengannya banyak urusan aku lakukan dengan tongkatmu Allah tidak tanya itu Allah tanya apa di tangan kananmu jawab tongkat selesai kenapa kamu jawab panjang lebar wahakaza ya kalim ketika seseorang berbicara dengan yang dia cintai suka berlama-lama di dalam berbicara begitu nabi Musa bilang naam sah sah kalamak kalah bukan kalah artinya debat atau diskusi dengan Imam Ghazali dijawab dengan jawaban yang sangat luar biasa oleh Ghazali. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Ya Musa, afi ummatikuma, ya Musa ya Isa afi ummatikuma habrun kahada? Apakah ada di kalangan umatmu berdua ulama sekali Imam Ghazali?" Maka menjawab Nabi Musa dan Nabi Isa, "La ya Rasulullah. Tidak ada di antara umat kami" Orang yang memiliki keilmuan sekaliber al-imam Abu Hamid al-Ghazali. radhiyallahu anhu arda. Hingga al-imam Abu Hamid al-Ghazali ini beliau disebut bahawasanya kalau masyayikhuna dulu guru-guru kita bilang kalau kamu mau membedakan antara ulama dunia dengan ulama akhirat, simple. Cirinya ulama dunia enggak suka dengan kitab-kitabnya Ghazali ulama akhirat mereka senang dengan kitab-kitabnya Imam Muhammad al-Ghazali. Tanya aja Kyai Hamid berapa kali Hatam Ihya' berulang kali. Begitu Al Habib Abi Bakar berapa kali Hatam Ihya', Habib Jaafar bin Sheikhan berapa kali Hatam Ihya'. Begitu berulang-ulang Syekh Habib Bakar bin Salim mengulang Ihya' lebih dari 40 kali, Imam Abdullah al-Idrus lebih dari 40 kali. Begitu. Wa minhum di antara guru-guru kita yang apa namanya? hampir-hampir hafal Ihya' Ulumuddin. Dan di antara mereka lagi yang meninggal dunia, lagi mutolak kitab Ihya, meninggal dunia, Ihya berada di pelukannya. Menjumlatih syekhnya Al-Habib uh, Sa'ad, Al-Habib Muhammad Sa'ad bin Alwi Al-Idrus, yang meninggal dunia, memeluk kitab Ihya Ulumuddin. Radhiallahu anhu arduhkan al-imam Al-Saggaf, al-imam Abdirrahman Al-Saggaf, beliau mengatakan di antara cintanya kepada kitab Ihya Ulumuddin, beliau memotivasi murid-murid dan keturunannya. Beliau bilang man magara ihya ma fi Ya eh, yang enggak mengkaji kitab Ihya Ulumuddin enggak punya rasa malu, enggak mengenal al-haya yang merupakan bagian daripada iman. Wa man magara muhaddab ma'raf ma qawaid al-madzhab. Man magara tanbih fa laysa binabih. Man magar man maluh wirid fa huwa girid. Eh, man magara al-adzkar fa laysa bi dzakar katanya beliau. Eh, barang siapa yang tidak baca kitab Ihya tidak kenal alhayak, tidak kenal malu. Yang tidak membaca muhasab, tidak tahu pondasi pondasi muhasab. Yang tidak membaca, mempelajari kitab tanbih uh, falsafah nabi. Oh, bukan orang yang cerdas, tidak akan menjadi orang yang cerdas. Karangannya Shirazi. Kemudian juga beliau mengatakan man magar al -wirid. yang tidak punya wirit, fahwa girit, kerah. <laughs> Begitu, harus punya wirid, harus punya adzkar. Kemudian sampai disebutkan oleh beliau man magharal azkar falaysa bidzakar yang tidak membaca kitab al azkar karangan Nawawi maka itu bahasa kita apa tidak maco enggak jantan bukan lelaki kalau lelaki sejati baca kitab al azkar dan yaqulun baiddar wastaril azkar kalau perlu jual rumah untuk beli kitab al azkar karangan karangan Yahya bin Syaraf an-Nawawi radhiyallahu kecintaan orang dulu kepada ilmu, sampai mereka bilang jual rumah, beli kitab jual rumah, beli beli kitab, ini kitab dijual buat beli motor orang sekarang, buat beli handphone orang sekarang, orang jual rumah buat membeli kitab anhum kalau kita meneliti eh, tadi kita bersama Gus Bahak, sambil dialog bicara di dalam itu di antara yang kita bicarakan, ada kitab namanya Masya'rawi, karangan shilih ada dalam kitab masyarakat rawi dari Sada managib sadaba alwi kalau kita teliti riwayat para wali-wali dan ulama tersebut hampir di setiap managib wali dan ulama yang disebutkan fulan bin fulan wulida bitarim wa hafidhal gurana al azim gara'a muhazzab wa tanbih wa taadda babi abih itu hampir di setiap managib disebutkan awalnya seperti itu kalimatnya Fulan bin Fulan lahirnya di kota Tarim, telah sukses hafal Al-Quran al azim Dia belajar mengkaji peringkat keilmuannya sampai kitab muhadzab dan Tanbih. Wo belajar ta'adab di Abi, ngambil sanad keilmuan dan sanad adab ngambil daripada ayahnya. Terus lanjut sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah kita ahli sunnah wal jamaah dimuliakan. Eh, dengan warisan yang agung, warisan keilmuan dan sanad yang nyambung terus sanadnya yang jelas, luar biasa. Wasanad min khususiati hadhil ummah. Sanad keilmuan adalah keistimewaan yang Allah Taala berikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahulat sanad lahgalah manusia bimashah. Kalau bukan keberadaan sanad, orang bakal ngomong senak perutnya, semaunya. Uh, inna hadha alilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu ilmu ini agama lihat-lihat dari mana kita ambil sumber agama kita dan kalau kita teliti para masyaykhuna musalsalatu 'anhum asanidu akhdhihim ila khayri mahmudin wa ashrafi hamadi abul yatalaqqa'u an abiihi wa hakadha min aba' kiramin wa ajdadi sambung menyambung silsilah keilmuan mereka hingga sampai kepada Rasulullah SAW ayah mengambil dari ayahnya dari kakeknya, dari gurunya terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW karena itu Kiai Abdullah bin Umar yang mana rumah tangga ini adalah baitul ilim ini rumah tangga ilmu ini adalah rumah tangga tagwa dan bukan cuma sekadar itu aja ini adalah rumah tangga kesalehan dan kewalian yang harus dijaga dan dilestarikan baitul futuwah wal nubuwah wal huda wal ilm fil madi wa fil mutawajjihun qaumun idza arkhad dhalam suturahu lam tulfihim rahnul wita' wal madja'i bal talqahum 'umd al maharibi quwman lillah akrim bi sujud rukkai yang mana ini rumahnya ilmu, rumah warisan Rasulullah SAW, rumahnya adab, rumahnya akhlak, rumahnya kebersihan hati, rumahnya pengabdian, rumahnya ketaguaan, rumahnya kesalehan, rumahnya Al-Quran. Yang harus kita jaga. Yang mana para penghuni rumah-rumah tersebut yang kalau datang waktu malam, kamu tidak akan mendapati mereka menjadi sandera kasur, atau sandera televisi, atau sandera game online atau sandera handphone ya. akan tapi akan mudahati mereka bagaikan tiang-tiang mihrab yang berdiri di atas sejadah mereka akrim bisujudi rukai demikian mulia orang-orang yang ahli sujud ahli rukua tarahum rukaan sujadah ya tabghuna fadla minallah waridwana ridwana simahum fi wujuhihim min min athari sujud mereka ini dikenal eh, nampak cahaya rukuk mereka cahaya sujud mereka sujudnya malam, rukuknya malam tapi dibilang kamu lihat mereka rukuk dan sujud, padahal kalau malam tidak ketemu orang, kapan kita ngelihat mereka lagi rukuk dan sujud artinya cahaya khusyuk yang mereka dapat tatkala rukuk dan sujud itu tangisan air matanya khusyuknya nampak sampai ke siang hari karena Hasan al basri beliau mengatakan adrag tu agwan saya berjumpa dengan sekelompok kaum Gamu fil lail bi ayah wahid ketika bangun malam mereka cuma baca satu ayat dari Al-Gur'an yang mereka renungi, mereka tadaburkan mereka tangisi satu ayat tersebut paginya kelihatan di wajahnya bekas khusyuknya itu saya jumpa dengan generasi sahabat demikian, hingga sekarang saya jumpa dengan generasi di bawah saya semalam suntuk baca Quran dari awal sampai akhir paginya enggak berbekas ketemu di pasar tetap nipu, tetap bohong, tetap ngomong kotor, tetap provokasi, tetap ngomong yang lantur. Wal iazu billah min dzalik, tetap bikin kejahatan. Wal iazu billah min dzalik. Itu ucapan ya Al Hasan Al Basri radhiyallahu anhu warḍa. Wakan kan al-Imam Al 'Allamah uh, Abdullah bin Husain Balfaghih. Abdullah bin Hasan Balfaghih. Uh, beliau احد uh, min 'Abdulahi Sab'ah. Uh, dikenal Abadillah Hisabah itu ada tujuh orang ulama besar sekaligus wali besar namanya sama hidup di kampung yang sama di zaman yang sama namanya sama dan semuanya setiap individu cukup buat satu negeri nah ini bayangin, ngumpul semua di satu kota ha? ada semua namanya Abdullah, ada Abdullah bin Omar bin Yahya ada Abdullah bin Hasan bin Tahir sahib Majmuah ada lagi Abdullah Basaudan من المشايخ المحبين ادى لغي عبد الله بن حسين البلفقي وكثير عبد الله بن حسين بن طاهر هذا عبد الله بن حسين البلفقي صلى seorang ulama besar murid daripada maula butaiha allamah dikenal tentang keilmuannya هذا عبد الله بن حسين البلفقي ini yang dikenal و بالفقي الذي في الفقه كالاذرعي وفي التصوف والاداب متسع Adab Balfagi yang ini, Abdullah bin Hasan Balfagi yang di dalam ilmu fiqih menyamai alimam Azra'i ad Ada pun dalam ilmu tasawuf dan ilmu adab lebih luas lagi keilmuan beliau Beliau mengatakan dahulu Wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faragadzikra tulal umri wal kutubah Baka'u laylatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'aba min ali rasulillahi aktsaruhum wa al abi fadlin al akhyar wal khutaba itu di antara syair beliau saya kehilangan katanya saya kehilangan manusia-manusia pilihan siapa mereka orang-orang pilihan yang seumur hidupnya Enggak pernah terpisah dari zikir, enggak pernah terpisah dari kitab. Enggak pernah terpisah dari zikir, enggak pernah terpisah dari kitab. Kerjaannya itulah ilmu. Ilmu ya dijumpai di atas mihrab, di atas sajadah, di mihrab lagi zikir, lagi salat, lagi sujud, lagi ruku, lagi buka kitab, lagi ngaji, lagi dakwah, lagi ngajar, lagi belajar. Adahu syughlu. Hadal ulama, شغلnya begitu. Kerjaannya mereka seperti itu. ما فارق ذكرته للعمر والكتبى بكى ليلتيها kalau malam kerjaannya nangis sajjadu khalwatihi sujud dalam tangisannya dalam khalwatnya min khawfi malikihi karena takut kepada Allah taala yasta'dibut ta'aba sesuatu yang kelihatannya susah penat capek buat mereka manis kebanyakan banyak di antara mereka dari keturunan ali rasulullah wa min muhibbihim wa muwalihim dan para pecinta dan peneladan mereka baik itu dari al Abi Fadl al Akhyar wa al dan para ulama para masyayikh menjumlati Ki Hamid dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in yang mana individu-individu tersebut adalah man idza ru'u dzikrullah yang kalau kita lihat wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapa zaman sekarang orang yang kalau kita lihat kita ingat kepada Allah ta'ala galil, nadir sedikit sekali, dan siapa gerangan di zaman sekarang orang-orang yang kerjaannya ilmu, kitab, zikir enggak tahu dunia luar min jumlah tihada hatta beberapa masyekhuna guru-guru kita, enggak tahu nilai uang mata uang nilai uang dia enggak tahu enggak bisa membedakan. Beberapa di antara mereka enggak tahu nomor telepon rumahnya sendiri. Enggak tahu nomor telepon rumahnya sendiri. Masyaallah. Mesghul bi Rabbih, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. di antara mereka para ulama-ulama tersebut ee uh, hadzal al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Kawin baru menikah. Ketika menikah paman beliau sekaligus gurunya Abdullah bin Husain bin Tahir usil, <laughs> ini ulama besar Abdullah bin Husain bin Tahir adalah guru daripada Al Habib Usman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi zaman dulu guru dari Habib Ali Kuitang, oh, ulama besar ada Abdullah bin Husain eh, sahibul majmu' itu beliau ketika ponakannya menikah maka begitu diantar masuk sampai depan kamar pengantin sebegitu mau tutup pintu dilemparkan kitab syuf, ini ada kitab masukkan aja, taruh di, di kasur begitu, ditinggal begitu pagi harinya, ditanya namanya orang pengantin. bagaimana? Eh, semalam, sudah selesai selesai apaan? kata si istrinya itu suami saya begitu masuk kamar, lihat ada kitab dia buka kitab nah, dia fikir ya, mau baca selembar asyik, baca lembaran kedua lembaran ketiga, sampai subuh istrinya ditinggal, ditelam ini penganten. Buat mereka itu bahkan kitab lebih lezat daripada malam penganten. Hadza walahum bil ilm. Mereka terobsesi, tergila-gila dengan ilmu sampai memang ada yang lebih lezat daripada ilmu tersebut. Radhiyallahu anhum warḍahum. Wa Inilah kecintaan mereka karena Al Habib eh, Muhsin bin Alawi As-Sajjaf salah seorang ulama besar itu beliau mengultimatum setiap keluarga setiap orang yang memiliki leluhur, salaf dan bernisbat kepada orang-orang mulia dalam keilmuannya dalam ketaguaannya, dalam kewaliannya beliau mengultimatum keluarga orang-orang mulia beliau bilang kepada mereka manfaatahul kitab Fala yafutuhul mihrab Waman fatahul mihrab Fala tafutuhul adab Barang siapa yang gagal kitab Tahu gagal kitab Gagal menjadi orang yang ahli di dalam keilmuan Kalau kamu gagal kitab Jangan menjadi orang yang gagal mihrab Ahli dalam ibadat Memakmurkan mihrab Tapi kalau Barang siapa yang gagal mihrab juga Kitab gagal mihrab gagal, jangan jadi gagal adab tapi kalau udah tiga-tiganya kitab, gagal kitab gagal mihrab, gagal adab Nah, terus apa jadinya apa jadinya barusan kita mampir di rembang jumpa dengan uh, kiai mustafa dusri, Gusmus di antara pembicaraan kita itu beliau mengutip ucapan kiai hamid Uh, waladus soleh, soleh uh, Anaknya orang soleh dia ya harus jadi orang soleh juga Anaknya ulama harus jadi ulama juga Harus ikutin mereka Jalannya mereka Kemudian kita ucapkan ada sebuah ungkapan Yang diucapkan uh, uh, Bi adi uh, Bi adi uh, Bi abihi kita'da. Adiyun fil karam Faman yushabih abahu Fama zhalam uh, Adi bin Hatim dalam kedermawanan ngikut siapa? Ngikut ayahnya. Orang kalau diniat ayahnya, uh, faham walam. Nggak uh, uh, bakalan keliru, nggak bakalan salah, nggak bakalan zalim. Nah, sekarang kalau nyimpang dari jalan ayahnya, bagaimana? Ada zalim. Ada zalim. Kalau dia menyimpang dari jalan ayahnya, ada zalim. Menyimpang dari jalan ayah dan leluhurnya. Uh, Syeikh Nabil Habib Salim bin Abdullah bin Umar Omar Shathli, tarifun. Itu beliau Habib Salim Syedri bilang keturunan orang soleh punya tiga alternatif. Alternatif pertama menjadi sabiq membalap lebih baik dari kakeknya. Lebih baik dari ayahnya, lebih baik dari kakeknya, lebih baik dari salafnya. Membalap mereka. Siapa di antara para salaf kita yang membalap leluhurnya? Ummahum al-faqihilmu yang membalap leluhurnya di antaranya adalah Imam Abdulah al-Haddad yang membalap para leluhurnya Abdulah bin Hasan bintu A'hir begitu banyak yang membalap para salafnya lebih baik daripada salafnya di antara mereka menjadi rujukan Wa imma lahig tidak bisa sabik tidak bisa membalap mereka paling tidak ngikut di belakangnya mereka bermakmum kepada mereka itu alternatif kedua saya mengikut jalannya mereka seperti ucapannya yang Sayyidina Yusuf wattaba'tu millata aba'i ya, Ibrahim wa Ishaq wa, wa Ya'qub saya ikut kepada jalan leluhurku Ibrahim Ishaq wa Ya'qub dan dari kalimat ini dari ucapannya Sayyidina Sayyidina Yusuf yang dikutip oleh Allah taala disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an kalimat ini sebelum dia bilang abai Ibrahim Ishaq Yaqub sebelum dia ngomong begini dia dahulukan kalimat wattaba'tu saya ngikut sebelum berbangga ngikut kalau enggak ngikut apa yang mau dibanggakan apa yang mau dibanggakan makanya sayidina Yusuf bilang wattaba'tu saya ngikut millata abai jalan leluhurku Ibrahim bahawa ishaqa wa'akub Imam al-Haddad waktu dalam syair beliau memuji tentang ahli al-bayt ahli al-bayt al-musafat tuhurihum amal al-arju faddaqiril syubhihubil anjimizuh huri mital ma gadja'afi sunani usafinu linajati idha khifta mintu fani kulli adha fanju fiha la takunu katha fahumul gawmul ladhina hudubu fadli lahigat suhidu wa li ghairila ma gausadu ma'al quran figarani lana khairul anami abu wa aliyun murtada hasabu ilai sibutan nantasibu nasaban mafihi mendakhani pujian luar biasa. Terus di akhir, di akhir gadis dia bilang, "Tsumma la taghtaru bin nasabi, la wala tagna' bi kana abi wa ttabi' fil hadi khairan way ahmal Jangan pernah gurur tertipu dengan nasab saya. Alaisal fata man Jagoan bukan yang bilang bapakku, kakekku, lah. Kamu jadi apa? Al Habib Salim Jathri bilang, Tiga alternatif, sabig lahig, eh, ngikut di jalannya mereka, wa imma eh, mahig, apa itu mahig? Mengikis habis dari jalannya mereka, menyimpang dari jalannya mereka. Ada satu orang, dia bermimpi kakeknya, bermimpi ayahnya, kakeknya, yang wali, yang ulama, dia dalam mimpinya bilang, ya jad, ya abi, ya jadi Ni'mal abin, ni'mal jad anta. Sebaik-baiknya ayah adalah engkau, sebaik-baiknya kakek adalah kamu. Si kakeknya dalam mimpi itu anak bilang, "Na'am, wa bi walad anta." Ah, ya. Sebaik-baiknya kakek saya, iya betul. Tapi seburuk-buruknya keturunan ya kamu. Enggak ngikut. Menyimpang dari jalannya saya, enggak ngikuti saya. Wal yadzubillah min zalik. Ada satu orang Salaman dengan Imamul haddad Al Mujaddid Sahibul A'tib eh, ditanya Manhaza siapa kamu? Belum anak Fulan, ibin Fulan, saya Fulan, anaknya Fulan, ulama dan wali, cucunya Fulan, cicitnya Fulan terus disebut nasabnya dia. Eh, Imamul haddad eh, berkata kepada orang tersebut, Waladi kun misal Abik, Au jaddik, Au Salafik, Waillah fa anta Jubbah wa imamah wa surah wala syekh wala syekh wahai anakku jadilah kamu seperti bapakmu seperti kakekmu seperti salafmu kalau tidak ya kamu cuma jubah imamah kostum tapi dalamnya kosong kosong begitu seperti ya, ondol-ondol di pakaian besar dalamnya kosong dalamnya kosong hakada ikuti jalan mereka Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habib sahibul maulid bilang hira' bi'aqli wa fi mithlihi tahirul 'uqul mailul furu'iz zakiy 'an usul sungguh saya bingung kalau ada orang mau bingung ya bingunglah dalam hal ini ini kagak yang dibingungin ni naik ni turun begitu yang dibingungin begitu harga naik harga turun yang dibingungin urusan duniawi tahu gak bahwasanya ad dunyada tab'lil akhirah Kebocoran yang terjadi dalam perkara duniawi itu sesuai dengan kadar kebocoran yang terjadi dalam perkara akhirat kita Kalau akhirat kita gak bocor, gak bakalan bocor dunia kita Tapi ketika terjadi kebocoran akhirat, terjadi juga kebocoran di dalam perkara dunia kita Entah itu dalam perkara ekonomi, perkara keamanan, perkara politik, perkara kemasyarakatan dan lain sebagainya kebocoran yang terjadi dalam perkara dunia sesuai dengan kadar kebocoran yang terjadi dalam perkara din begitu ada yang gul al Habib Ali saya sumpek saya stres saya bingung dan orang kalau ada mau sumpek ya dalam perkara ini kenapa yang saya sumpek yang saya bingungkan mailul furuuz zakiyah mailul furuuz zakiyah dari طريق ketika keturunan suci keturunan orang-orang mulia keluar dari jalan leluhurnya itu yang membuat saya gundah, itu yang membuat saya gelisah. Man lah salak fitariga ahli taahir yang yang tidak menempuh jalan leluhurnya dia bakal bingung ini ucapan ini bukan hanya ditujukan oh ini untuk habaib ahli al-bait lah buat semua orang yang punya nisbat kepada orang-orang mulia. Jangan menyimpang dari jalan leluhur kita. Kalau leluhur kita orang gagal, yaudah cari pilihan yang lain. Kalau kakek moyang kita, istilahnya ini apa namanya orang gagal atau telur busuk, eh, woah dari semua telur yang ini bagus yang ini busuk ya jangan dipakai. Tapi kalau mereka bagus, produk unggul, produk mulia ikut teladani daripada jalannya mereka tersebut. Dibilang man lah salafiyah, juga ahli tahiyah mau kalau nggak menempuh jalan leluhurnya dia bakal menjadi bingung dan bakalan tersesat. Fa'ayah forum an Nabi Siru halal itiba wahai para keturunan Nabi pecinta mereka jalan ngikut itiba peneladanan, enggak repot harus bikin yang baru, enggak, enggak usah buat, tapi lanjutkan teruskan sudah ف, euh, dalam apa jauharah apa wakulu khairin fitimai man salaf wakulu syairin fi bedidahi man khaf segala kebaikan Terpadukan di dalam meneladani para salaf. Keburukan di dalam itu mustahsanat, oh, ibtidah, berbuat hal-hal yang menyimpang dari jalan para salafus sahleh radhiyallahu anhu majmain. Ketika keluar dari jalan keburukan terjadi di situ. Sebab mereka para al awaliin, para pendahulu kita, para salaf kita, mereka. Allah Ta'ala istimewakan mereka dengan kecerdasan yang lebih, dengan keilmuan yang lebih, dengan kebersihan hati yang lebih, dengan pandangan basirah yang lebih. Ikuti jalannya mereka, teladani jalannya mereka. Sihiru ala itibak, tempuh di jalan peneladanan. Khalil gadam, bil gadam, wahdharul ibtidak. Langkah kaki kita letakkan sesuai langkah kaki mereka. Jangan bergeser. Gadaman ala gadamin bijidin auza'i. Syekhana, Al Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Assegaf, itu beliau cerita, yang cerita ke kita ada Al Habib Ali Jufri, ha? Al Jufri cerita, begitu dia bilang syukur Al Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bilang sekali lagi ngikut jalan bersama ayahnya, ayah beliau Al Imam Ahmad bin Abd Rahman Assegaf, Ahmad bin Abd Rahman, begitu yang dikatakan oleh para wali-wali di zamannya, woh Allah, maafil akwan misalnya Ahmad bin Abd Rahman. Tak eh, ada ulama yang sekali berahmat bin Abd Rahman di zaman itu. Ada lima Ahmad bin Abd Rahman. Segaf Amali itu dia lagi jalan di belakangnya putra beliau. Lepas itu Abdul Ghadir bin Ahmad tahu-tahu dia stop, nengok ke belakang, lihat anaknya ada he Abdul Ghadir bin Ahmad. Belum syifa Abdul Ghadir naami ya, abah, jangan nanti satu waktu entah saya masih hidup atau sudah meninggal. Saya nengok ke belakang. Eh, kamu enggak ada di belakang saya. Jangan datang waktu saya nengok ke belakang kamu enggak ada di belakang saya. Begitu. Eh ngikut di belakang yang sana belakang kita, belakang kita. Jangan ngikut yang lain. Ta'lim dana. Begitu. Wa hakadha itu pelajaran yang sangat mendalam dari mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itu ayo dalam keilmuan mana ilmunya mereka? Mana akhlaknya mereka? Kalau kita mau bicara tentang keilmuan, rumah keilmuan di sini. Mau bicara tentang kewalian di sini. Mau bicara tentang kesalehan, keibadatan, ketaguan di sini. Manfaat kepada masyarakat di sini manfaatnya luar biasa. Rasulullah SAW. Kiy Hamid dijembar kemarin waktu itu kita hadir hallnya Kiy Hamid sebelum kesini kita hadir halnya putranya Kaya Abdullah Umar, halnya Kaya Hamid Wah ini hari Alhamdulillah, kita hadir halnya Kaya Abdullah Umar Masya Allah, Alhamdulillah Adha Kaya Hamid itu beliau dikenal tentang kesolehannya, ketagwaannya, bukan cuma sekedar keilmuannya saja tetapi tawadu'nya yang sangat luar biasa kesolehannya, istigamahnya istigamahnya sampai dari managib yang sampai kepada kita yang kita dengar daripada murid-murid beliau enggak luput salat jamaah enggak luput salat jamaah sangat luar biasa hadil karamah saya seminggu yang lalu hadir haul Al Habib Abdullah bin Muhsin Al di situ baraja ada buat managib beliau di antara managib yang ringkas itu Al Habib Abdullah bin Muhsin kan yakrah al-iltifat ila karamat atau ila dhuhuri karamat enggak suka memuncul-munculkan karamat tapi tapi karamat yang terbesar Indo di mata beliau karamat yang terbesar adalah istiqamah itu yang terbesar hingga di antara karamatnya beliau adalah sampai akhir hayatnya enggak pernah luput salat jamaah Ulang saya ingat, oh ini kemarin kita baca Kiai Hamid juga begitu juga radhiyallahu anhu. Wah, Kiai Hamid dapat ini dari mana? Didikan mana? Didikan ayahnya. Kiai Abdullah bin Umar ini dapat dari mana? Dari ayah ayahnya beliau. Dari leluhur beliau terus nyambung sampai ke atas para syuyuk beliau. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang perlu kita petik istigamahnya mereka, ketaguaannya mereka. Waki Hamid dikenal bahkan di kalangan para habaib seseorang yang penuh adab, penuh ta'zim, penuh cinta bahkan kepada ahli al-baitnya Rasul SAW. Walaupun anak kecil. Alim yang luar biasa. Itu dulu tadi saya sebut abadilah hisabah eh, tuju ulama besar yang namanya Abdullah, namanya sama hidup di zaman yang sama di alam luar sana. Uh, ulama besar di antaranya Abdullah uh, bin Ahmad Basaudan. Hadal Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan dikenal tentang cintanya kepada ahli al-bait luar biasa. Waktu dia pergi haji di Mekah, Mekah ini penuh dengan para wali-wali. Ada satu wali yang majlisnya selalu dikunjungi orang kalau ketika jamaah haji datang. Dia bikin majlis dan beliau ini pecinta ahliil bait sahibul majlis. Dan di antara ta'widzimnya kepada ahliil bait dan kewaliannya beliau, pokoknya kalau dia lagi majlis, kalau ada ahliil bait masuk langsung dia berdiri. Wu oh, ada ahliil bait, langsung dia berdiri. Tidak ada orang yang bilang begitu. Tahu dari mana ini ahli al-bayit Percium dari aromanya Dibukakan hijabnya Wa Sheikh Abdullah Basaudan Bukan ahli al-bayit Masuk datang ke majelis orang tersebut Maka wali ini yang punya majelis Berdiri Tahu-tahu dia bingung, dia duduk lagi Terus berdiri lagi Terus duduk lagi Wa Sheikh Abdullah tetap jalan Ini Berdiri duduk, bingung Belang, Ya Sheikh, kenapa kamu berdiri dan duduk lang saya bingung galau ini wanginya wangi ahlil bait tapi bukan ahlil bait tapi aromanya aroma ahlil bait tercium aroma ahlil bait dari dalam hatinya dari dalam jiwanya min mahabbati wa wala'ih radhiyallahu anhum warḍahum wa hakadha masyaallah lahum syaraf بذalik nakalannya ayo uh, sirah yang mulia ini akhlak yang mulia ini ini adalah turatsuna ini warisannya kita Perlu kita bukukan, perlu kita lestarikan ilmunya mereka, maniketnya mereka, riwayatnya mereka. Mungkin dari masyayikh lasem sini kalau mau dibukukan ada banyak sekali. Eh, mungkin sejilid, dua jilid, enggak bakal selesai. Ini ayo, Gus Bahat, tugasnya siapa ini? Masya Allah. Bismillah. Selagi saksi matanya masih banyak. Masih banyak yang bisa digali. Alhamdulillah. Oh Banyak di antara para masyayikh, para kiai-kiai yang hadir di sini. Masing-masing dari kita ini punya nasab, kepada orang-orang mulia, kepada wali-wali besar jaga, jangan sampai nanti keturunan kita anak kita, cucu kita enggak tahu kakeknya seperti apa leluhurnya seperti apa catat, data, cari tahu, kumpulkan dan ajarkan tarigah ini kepada anak, cucu dan murid-murid kita untuk mereka meneladani sirah dan akhlak dan ilmu yang mulia, yang agung ini Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan insyaallah dan Allah taala senantiasa memberikan keberkahan ya. untuk Al-Fakhriyah ini. Tadi saya bilang saya punya tempat di sana namanya Al-Fakhriyah. Nah ini dari Al-Fakhriyah ke Al-Fakhriyah sekarang. Masyaallah dari Al-Fakhriyah ke Al-Fakhriyah. Dari sini pulang lagi kita ke Al-Fakhriyah. Jadi selalu enggak pernah tinggal Al-Fakhriyah walaupun baru pertama kali kita ke Al-Fakhriyah sini. Alhamdulillah senang bisa berjumpa dengan para habaib al-habib Ahmad al-habib Mustafa al-habib Hasan dan para masyayikh para ulama di tengah-tengah kita jazakumullah khair nikmat yang besar dari Allah taala satu nikmat nih kita ngumpul enggak ada dengki kita ngumpul enggak ada benci enggak ada permusuhan masyaallah terus lagian apa yang menipu kita hingga orang mau saling membenci saling mendegis yang bermunia harta tahta Jabatan tahta seribu tahun enggak sebanding hingga kita menumbalkan Kebersihan hati kita Apalagi cuma buat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun Dunia seisi seisinya enggak sebanding hingga kita mengorbankan Kebersihan hati kita Modal utama kiyayah Abdullah bin Umar salim, Hati yang bersih Modal utama kiyayah Hamid Hati yang bersih Modal utama para masyayikh Para ulama kiyayah Bayubawi Kiyayah Siddiq, Kiyayah Ahmad Siddiq Para masyayikh uh, modal utama mereka kebersihan hati mereka ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yauma la yanfa'amalun wala banun illa man atalla bill qalbin salim hatta al ilma ma kalau hatinya tidak salim eh, magallah eh, para masyayikhuna dahulu mengatakan bahawasanya gutrah minal hawa tuhami jubhar minal ilim setetes hawa nafsu Dapat merusak lautan ilmu, jadi busuk gara-gara setetes hawa nafsu. Utroka dilawakku loh. Kita berpegang dengan apa yang diinginkan. Layu minohadukum hata hatayukun hawa tabang lima jitu be. Tak beriman hingga yang dia mau ikut kepada apa yang diinginkan Rasulullah saw. Allah yang fa'na bila ulama ina, insya Allah yang fa'na bila syukina, insya ilmu senantiasa hidup dan Allah taala senantiasa menghidupkan keilmuan di tempat ini dan di antara keluarga kita dihidupkan ketakwaan, dihidupkan hidayat, dihidupkan istiqamah di tengah-tengah mereka dan pengabdian yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ij'alil 'ilma fina wadz najabah. Allah taala jadikan ilmu insyaallah senantiasa hidup di antara keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslihna Wasihlah uladana, wasihlah ahlinya, ولا تحرمنا بركة عالم ولا بركة ولي ولا بركة عارف ولا بركة صالح ولا بركة سالك ولا بركة واسيل ادخلنا في بركتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهلنا الحسن بحرمتهم أمتنا في طريقتهم ومعافاه من الفتن ارفع درجات كهجه عبد الله بن عمر الوذويه أجمعين وارفع درجات آبائنا وامهاتنا مشايخنا معلمينا وارزقنا كمال الادب معهم برحمتك يا ارحم الراحمين وجدك يا اجود الاجودين سالك بجاهل جدود ولي يقيم الحدود فينا ويكفل الحسود يدفع الظالمين بجاه طهر الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل زول رب استجب لنا آمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك عملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمنن بفك الغلاك لمن بذنبه رهين اغفر لكل الذنوب استر لكل العيوب واكشف لكل الكرب واكفيه أذى الموذين واختم بأحسن ختام واختم بأحسن ختام واختم بأحسن ختام إذا دنى الانصرام وحان حين الحمام wazad rishhul jabīn ya rabb wa wa ahbaban lana fi darikal firdaws athyaba mawdī'i mudah-mudahan Allah taala kumpulkan kita dengan para salaf kita dengan para leluhur kita di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala terakhir al-imam al-hasan bin ali bin abi Talib itu meninggalnya diracun itu dalam sakaratul maut dia bilang ke adiknya al-husain syif ya husain ibnila'a man sammani saya tahu siapa yang racunin saya wa innahu min wa innahu sudah saya halalkan saya maafkan terus al-imam beliau menangis lang kenapa menangis huh? abu kali bin abi talib jadduk rasulullah kakekmu rasulullah ayahmu ali bin abi talib ibumu fatimah az-zahra begitu dan kau berapa banyak bisara yang kamu dapat dari kakekmu dari ayahmu dari ibumu beliau bilang na'am mereka orang-orang mulia tapi saya menangis akhaf an uslakabi ghair maslakihim saya takut di akhirat dibawa ke tempat gak bareng bersama mereka salaf saya orang mulia tapi saya takut di akhirat gak ngumpul bersama mereka jadilah hal ini selalu menghantui pikiran kita keluarga kita dan anak-anak kita mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di dunia dan di akhirat di bawah bendera Nabi Muhammad salallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Allah maja'al jamana hadha jam'an marhumah tafarugna min ba'di tafarugan ma'asuma wala taj'al fina wala minna wala ma'ana syedian wala mahrumah Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi lumi wa alaihi wa shidiyan, wa akhuru da'awana anil hamdulillah rabbil alamin wa alafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh